Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Mikael Olsson. Han hade alltid grå ullkavaj med ståkrage, filosofiläraren på gymnasiet. Han sa saker som att det är ingen slump att skapelseberättelsen börjar med i begynnelsen var ordet. Han menade att orden skapar tanken och formar våra tankar. Vi tror att vi är större än språket, att vi styr orden, men orden styr också oss. Vad vi förmår tänka. Som till exempel ett ord vi har använt mycket de senaste tio åren, islamism. Vi tror nog att vi nästan vet vad vi talar om. Ett begrepp som fångar den där idén där religionen islam blir rättesnöre för liv och politik. Men begreppet bygger hos många också andra bilder. Burkor, brutala bestraffningar och bigotteri. Kanske är det sånt som ligger bakom en del av de nästan alarmistiska rubriker som nu cirkulerar i internationell press av typen från arabisk vår till islamistisk vinter. Där drömmen om ett demokratiskt uppror i arabvärlden ser ut att kunna bli en teokratisk kupp och en totalitär mardröm i islams namn. Men vad förstår vi egentligen av begreppet islamism? Blir vi istället blinda för det som är... Islamismens inre utveckling. Är det i själva verket så att det finns många, många olika sorter, från radikalaste radikala till moderataste moderata? Och att även islamistiska krafter kanske demokratiseras av demokratirörelser. Och då har ju begreppet islamism bytt betydelse. Som man ska vara noga med orden, hade han sagt, filosofiläraren. Så vi försöker precisera, sortera bland islamister som vinner demokratiska segrar, Välkomna till konflikt. Om islamism som den nya arabiska demokratins stora segrare. I Egypten talar sekulära politiker om en kamp på liv och död mot politisk islam. Men har den demokrativågen också demokratiserat det vi kallar islamism? Intervjuer med muslimska brödrarskapet och ett unikt reportage inifrån Yemen där regimen använder islamistspöket som slagträ hör president Salles närmaste män och ledaren för en islamistisk opposition på frammarsch. Men först Tunisien, där ett islamistiskt parti blivit valets stora segrare. Fest i Tunis för en vecka sedan. Rösterna har räknats och valets stora vinnare är islamistiska annäda. Med över 40 procent av rösterna och 90 av drygt 200 platser i den konstitutionella församlingen så kommer islamisterna att vara dominerande och tongivande i utformandet av ett nytt politiskt system. Och det första demokratiska statsskick Tunisien har sett. En av Anadas mest framträdande kandidater i valrörelsen, första namnet på partiets lista i Tunis, är Suad Abdel Rahim. Framgångsrik företagare i läkemedelsbranschen och kvinna med en stil som väckt uppseende både i Tunisien, Arabvärlden och internationellt. Som helt nyinvald och en av de drygt 200 som nu ska forma Tunisiens politiska framtid är hon inte helt lätt att få tag i. Och då sa de ju på franska då och på tunisiska att numret som jag hade ringt inte funkade för tillfället. Jag vet inte om det är en mobil. Ja, det kan vara det då att det är upptaget eller någonting sånt. Okej, okej. Okay. Okay. Ja, upptaget ja. Och upptaget igen. Men till slut svarar så Swad Abel Rahim. Hallå? Hallå, madame Abderrahim? Ja. Oui. Bonjour, ici Michel Olsson de Stockholm. Abderrahim som i valrörelsen blev islamistiska Anadas gallionsfigur. Första namn på partiets listor i Tunis och som i kraft av sitt kön, sitt ekonomiska oberoende och sin stil med välfriserad, svallande hårman och figursydda märkeskläder väckte uppmärksamhet inte bara i Tunisien utan i arabiska och internationella medier. Själv säger hon att hon är det visuella, levande beviset för att demokrati, jämställdhet och modernitet är centrala värden för Anada-partiet och för dess tolkning av islam. Jag är ett materiellt, levande bevis på att Anada är demokratiskt och för jämställdhet, säger Suad Abdelrahim gång på gång. Anada är inte ett religiöst parti, inte en religiös rörelse. Det är en politisk rörelse som inte talar i islams namn men som inspirerats i sina grundvärderingar av islam, säger Suad Abdelrahim. Den väg av modernisering och utveckling Tunisien redan slagit in på är helt i linje med vad Anada-partiet vill, säger hon. Men att partiet har islam som värdegrund kan också få konkreta politiska konsekvenser som att zakat islams princip om att dela med sig till fattiga slår igenom i en ny lagstiftning till exempel. Uh, ne va va garder ce modèle là pour les tunisiens et les tunisiennes? Ouais. Okay. Elle ne va rien imposer, ne va rien changer. Peut-être qu'elle va introduire vi kommer inte att förändra det moderna projektet i Tunisien, men på några punkter kommer. Som jag har gett exempel på, ja då kommer vi att hävda islams världen genom politiska reformer, avslutar Suad Abdelrahim. Så långt det aktuella valresultatet i Tunisien. Men frågeställningarna och motsättningarna mellan sekulära politiska krafter och breda folkliga islamistiska rörelser med politiska ambitioner ja, de gäller i alla länder där den arabiska våren lägrat sig. Vi ska senare i programmet höra röster om och från Egypten där kampanjen inför det första demokratiska valet nu börjat och islamistiska muslimska brödarskapet trycker fram. Men först till ett arabiskt land där kampen mellan den sittande regimen och protesterande folkmassor nu pågått i tio månader. I perioden med stor blodspillan. Konfliktslottet Kolin har följt utvecklingen i Yemen och har tidigare besökt landet. Den gångna veckan tog hon med viss svårighet sig in i landet igen och kom att träffa både president Ali Abdullah Salehs närmaste män men också företrädare för den islamistiska rörelse som varit en av de mest drivande krafterna i upproret, Al-Isla. En rörelse liknande muslimska bröderskapet i Egypten som bildat politiskt parti och alldeles klart är på frammarsch. Men Lotten Kolin börjar i toppen och blir hämtad i presidentrådgivarens bil. givaren en spis. Thank you. Oh, we have a weapon in the car. Ja, det är gardsväpn. We are in a uh, very dangerous time. Det ligger ett stort automatvapen i baksetet bak medan Sofis jeep. Vi lever i en farlig tid konstaterar presidentens närmaste rådgivare och parkerar framför Försvarsministeriets huvudingång. Där inne känns det inte längre som om jag är arabvärldens fattigaste land. Stora kristallkronor hänger ifrån taket och allting är i marmor och guld. Hur många gånger har du varit här? Det är min andra Ja. Bra. Första 2010, 2010. Uppe på tredje våningen leds jag in i Ahmeds jättekontor. Han berättar att president Ali Abdullah Saleh sitter på samma våning, precis bredvid oss. In this floor. In this floor. Space the two Närmare än så här kommer jag aldrig presidenten under min tid i Yemen- Ali Abdullah Saleh blev brännskadad i en bombattack i juni och har knappt syns till sedan dess. Men hans olika rådgivare försvarar honom intensivt och alla har de exakt samma argument för varför han absolut inte bör lämna ifrån sig makten. att <trycklig> Som att med oss. Men på grund, på grund, nu under protesterna försöker demonstranterna framstå som liberala, men i själva verket är de islamister, säger Ahmeda Sofi. Han syftar på det största oppositionspartiet Al Islah, som är den jemenitiska motsvarigheten till det muslimska brödraskapet. Det var också en kvinna från Al Islah, Karman, som tidigare i år fick Nobels fredspris. Ahmed nästan väser hennes namn. Nu applåderar hela världen vid synen av Tabakul Karmans ansikte, säger han. Men de skulle bara veta att Al-Isla innan den arabiska våren brukade kasta syra på kvinnor som inte täckte sina ansikten. Och, säger Ahmed Asoufi... President Salles regim är ett värn mot en islamisk republik i Yemen. Vi kommer bekämpa islamismen med alla medel. Stormen må vara större än oss, men vi kommer stå emot. Och uh, men undrar jag förstår du ändå inte de fredliga demonstranternas krav de har studerat men får inga jobb de har svårt att överleva i ett land med 70% procents arbetslöshet de ser korruptionen breda ut sig peaceful the peaceful where We haven't peaceful really Men jag hinner inte ens ställa frågan innan Ahmed avbryter enligt honom är alla demonstranter islamistiska våldsmakare. Och när jag insisterat ett par gånger så säger han till slut. De har alla studerat i radikala koranskolor och nu tycker de att Vi ska ge dem arbete. De borde ha pluggat något som landet har användning för, säger Ahmed Sofi. Ska vi bygga tusentals moskéer eller, så att de får jobb? Är det det du menar? Men under min tid i Yemen hör jag aldrig någon som kräver att regimen ska bygga tusentals moskéer. Jag hör istället krav på jobb, krav på att skolor ska byggas för flickor på landsbygden. Jag hör krav på fungerande sjukvård och en ständig klagan över att mat- och bensinpriserna är för höga. På fredagsmarknaden i centrala Sanaa försöker Abdul Karim förhandla ner priset på tomater, potatis och bergin. Är måste Priserna är så höga nu, säger Abdul. Jag brukade kunna handla allt det här för 2000 rial, cirka 60 kronor. Han pekar på skottkärran med påsar. Nu får jag betala dubbelt så mycket, säger han. Och det mesta hittar man inte ens. Socker, mjöl och mjölk till barnen går inte att få tag på. Alla människor här skottkärran med påsar. Äh, äh, äh, äh, äh. Några stånd längre bort säljer en gammal kvinna örter, koriander, mynta och citrongräs. Demonstrationerna gör så att affärerna går dåligt, säger hon. Folk vågar inte komma hit och marknaden får stänga hela tiden på grund av gatustriderna. En av de få kunderna den här fredagsmorgonen är Umloy. Hon är advokat men har inte kunnat jobba sedan demonstrationerna började i januari. Vi vågar inte gå ut på kvällarna, vi är för rädda, säger hon. Men förhoppningsvis blir det bättre när president Saleh väl avgår om goda krafter tar över efter revolutionen så kommer livet bli bättre säger Romloy. Jag hör Ahmed Asoufis varningar om syraattacker och koranskolor i bakhuvudet. Och frågar vad hon tror kommer hända med kvinnornas liv om islamistiska Al-Isla-partiet tar över. Kvinnorna inom Al-Isla är de som är bäst utbildade i Yemen. De är progressiva, de kör ofta bil till exempel, säger Umloy al partiet är inte radikala salafister, de är moderata. Ungefär som Enada-partiet i Tunisien, säger hon. Mm. Jag frågar Omloj varför hon tror att al har blivit så stora i Yemen. Vad är det de gör som attraherar människor? Det är mycket som Jag de att har blivit så stora i Omloys svar kommer direkt. Politikerna från Al-Isla är inte korrupta. Du ska se deras sjukhus och universitet här i Sanaa. Det är rent organiserat. Och de hjälper människor med mat, delar ut skolmaterial, gåvor och kläder nu till Ayd-helgen, säger hon. Äh, med äh, De just Alislas organisatoriska förmåga deras hederlighet och välgörenhetsarbetet återkommer som förklaringar till partiets framgångar i Yemen. Det är aldrig de religiösa aspekterna som kommer upp när jag frågar människor varför de stödjer Alisla. Det är längtan efter rättvisa och ekonomisk jämlikhet som lockar. We want to fight poverty, employment, corruption of course. Vi vill vara sådana här livet- för de rika människor- får en chans för allt- och vi har anything. Vi har graduat från universitet- och vi väntar för år- för en regering. Raghda Gamal är 25 år- poet och feminist. Hon är en av de många arbetslösa unga- som demonstrerat i tio månader nu- mot president Ali Abdullah Salles- regim- Ragda tillhör precis som majoriteten av demonstranterna inget parti, men sympatiserar ändå med Ali Sla. Vad som helst är bättre än president Saleh, säger hon. It's okay, we don't care anymore. We want Saleh to go now, and let's try the anything, even if it's worse, let's try it. And if it's not worket. Vi vill prova något annat, vad som helst. Om det inte funkar så får vi väl demonstrera på nytt. Nu är vi inte rädda längre, säger Ragda. Vi träffas på ett fik i sydöstra delen av Sana. Elektriciteten har gått igen så ljudet av brummande generatorer ligger som ett täcke över hela området. Jag undrar om inte Ragda alls är orolig över vad som kommer hända om Alislat tar över makten. Nej, säger hon. De är inte så trångsynta som folk tror. They're not as closed-minded they will always said about them. No, they prevent women from all other things. No, they're not like that. Yes, they prefer that women cover their faces and stay at their home, but they respect us. Visst, de vill helst att kvinnor ska stanna hemma och dölja sina ansikten. Men de respekterar oss, säger Ragda. Men sen sänker de rösten lite och säger att det finns några saker som oroar henne. Som Alislas inställning till barngiftermål till exempel. De är emot att inrätta en åldersgräns för när flickor får gifta sig. Ett lagförslag som diskuterats i flera år i gemen utan resultat. We want the minimum age of marriage to be 17 or 18 for girls because nowadays they can marry a, a girl uh, even if, if uh, her age 9 or 9 år. the years old. But how will you make them change their mind about the child marriage thing? <sighs> Men Ragda Gamal tycker ändå att oron för att den arabiska våren kommer leda till ett islamistiskt maktövertagande i arabvärlden är överdriven. Vi är en ny generation som har gått ut på gatorna, säger hon. Vi tänker på ett annat sätt om islam. Den där oron som ni verkar känna i väst den grundar sig bara i islamofobi. I'm sure that the new generation will represent Islam in in more beautiful way and more moderate way. It's not like Osama bin Laden things and the islamicphobia it's it's not so I hope that they will change their minds. But do you think it's a phobia or do you think it's a strategy? Both. Both. But the authorities, governmental authorities, uh, use it as a strategy. Ja, hotet om en förestående islamisering används av alla parter, både IO och utanför Yemen. Regimen varnar för ett nytt Afghanistan om president Saleh lämnar ifrån sig makten. Vad ska hända med kampen mot al-Qaida om vi släpper in islamisterna i finrummen? frågar regeringstjänstemän menande under mina intervjuer. Och omvärlden, särskilt USA, använder den kaotiska situationen till att mjölka både oppositionen och regimen på löften om att få fortsätta det tysta kriget med drönare i bergsprovinserna, oavsett vem som sitter vid makten i framtiden. Men någon faktisk hjälp har jemeniterna ännu inte fått. Bara en urvattnad resolution från säkerhetsrådet som vädjar om en övergångsregering. Och under tiden blir situationen i Sanaa allt svårare. I den här delen av staden så ser man verkligen konfliktens konsekvenser. Gå förbi bilar med skotthål i vindrutorna. Och alla affärer är stängda och på gatorna så är det jättestora barriärer av sandsäckar- med soldater med hyda, ak och gemenitiska flaggor nerstukta i sandsäckarna. Sanaa är idag en tudelad stad. I sydöst har regeringstrupperna fortfarande kontrollen- men norra Sanaa belägras nu mer av demonstranter som slagit upp tusentals tält precis vid universitetet. De har döpt området till Change Square och de flesta har bott här sedan i februari- i ett av tälten bor tolv unga män som kommit hit från landsbygden för att protestera. Gesan mm. Abdullah skrattar när han håller fram sin hand. Vi sover så här, tätt intill varann, som fingrarna på handen, säger han. Hur står ni ut, undrar jag. Och han svarar att om president Saleh avgår så är det värt det. Jesan Abdullah säger att han tycker att politiska partier ska hålla sig borta från protesterna. Han är rädd för att Al-Isla bara använder demonstrationerna som ett sätt att komma till makten. Nu försöker de visa sig regeringsdugliga för omvärlden, för Saudiarabien och resten av gulfländerna. Men vem vet vad de gör sen, säger Jesan. Sen hinner han inte säga mer. Fullt bråk bryter ut i tältet. De andra männen håller inte med och att kritisera krafter inom proteströrelsen är inte populärt. Enighet är ett måste om revolutionen ska lyckas. Gesan är den enda av demonstranterna jag träffar som öppet säger att han är orolig över vad som kommer hända om Yemen i framtiden styrs av ett muslimskt parti. Precis in till på en stor bro utanför universitetet håller folk från al i fredagsbönen. Hundratusentals människor har slagit sig ner på den varma asfalten med paraplyer som skydd mot solen. Imamen läser citat ur Koranen som ska exemplifiera att president Ali Abdullah Saleh inte är någon god muslim. Hans röst ekar ut över parasollen. Allah skiljer mellan hycklarna och de trogna, så var inte oroliga. Så vad vill egentligen Alisla? Är partiet som regeringen hävdar ett talibanmonster som gömmer sig bakom en liberal fasad? Eller ser vi snarare en intern demokratisering av ett tidigare radikalt och konservativt parti som under den arabiska våren insett att ideologi och religion inte längre spelar lika stor roll för massorna som krav på ekonomisk jämlikhet, mat på bordet och jobb? Mohamed Katan kommer in på sitt kontor med en påse kattblad i ena handen och mobiltelefonen i den andra. Jag sitter tålmodigt och väntar tills han pratat klart, men mobilen ringer hela tiden på nytt. Mohammed Katan är Alislas ordförande, men han vill inte svara på om han leder ett moderat eller ett konservativt parti. مساحة للتنوع الفكري وهي موجودة كما قلت لكن في النهاية هناك جسم تنظيمي تعبر عنه المؤسسات وقرارات المؤسسات التي تعبر عن الرأي الأغلبية. Vi har rum för alla typer av åsikter inom al upprepar Mohammed Katan gång på gång. Men när jag insisterar så säger han till slut att majoriteten av oss avfärdar all extremism. Men inom Al-Islas konservativa falang finns också radikala salafister- Förra gången jag var i Yemen för bara ett och ett halvt år sedan träffade jag högt uppsatta partimedlemmar som försökte få mig att konvertera och som eftersom jag var kvinna envisades med att sitta så långt bort att jag inte ens nådde fram med mikrofonen. Alla jag mötte då förnekade att Al-Qaida skulle finnas i Yemen och de var övertygade om att 11 septemberattentaten var en amerikansk konspiration. USA som redan då förde ett hemligt krig med drönare i Yemen- såg som inkräktare som genast borde kastas ut från landet. Och när jag nu lyssnar på Mohammed Katan- har jag svårt att förstå att han är från samma parti. Det är verkligen att den här kriget- inte bara att jag har en Jag tror att han är en krig- för att en vi kommer självklart stödja USA på alla sätt, säger Mohammed Katan. Att bekämpa al-Qaida ligger ju också i Jemens nationella intresse. Och när jag frågar om kvinnors deltagande i politiken noterar jag samma helomvändning. Det är klart kvinnor ska få ställa upp i ett framtida parlamentsval, säger Mohammed. Om du tvingade mig att välja mellan president Saleh och fredspristagaren Tawakkol Karman idag, så skulle jag välja Tawakkol. Det är först när vi kommer till lagförslaget om att inrätta en åldersgräns för giftermål för flickor som Mohammed skruvar på sig. Det där har med våra seder att göra, säger han. Enligt sharia ska staten inte läggas i privata angelägenheter. Och familjens överhuvud, det vill säga pappan, är den bäst lämpade att bestämma när hans barn ska gifta sig. Det är sharia. Uh, sharia att de ska gifta sig. Mohammed Katan svarar villigt och utförligt på alla mina frågor, även de han uppenbart inte gillar. Det är inte förrän jag frågar om han tycker att president Salih är en god muslim som han blir arg och dänger kattpåsen i bordet. Det finns inget problem mellan oss och mellan Ali Abdullah Salih och Islam. Jag är inte på det här sättet. Men jag är på det här i discuss I understand, but... Det där är irrelevant. Min kritik mot president Saleh har ingenting med religion att göra, säger Mohammed Katan. Jag struntar i om han är en god muslim. Spelar det någon roll om Hitler var kristen eller inte? Frågar han sedan upprört så många gånger att jag nästan tror att han ska resa sig upp och gå. Pressad börjar jag rabla citat från fredagsbönen dagen innan. Då när imamen förklarade att presidenten var en otrogen hycklare som Allah skulle straffa. Mohammed Katan lugnar ner sig och säger Jaha, ja ja, det är det du tänker på. Jag är... Jo, Jag var också där igår. Och jag måste säga att nej, det var ingen bra predikande där. Han försökte blidka de konservativa inom partiet. Du vet, Koranen är som en lagbok, säger Mohammed Katan. Den kan tolkas och användas på olika sätt, beroende på vad du vill ha sagt. En koranvers kan användas både som argument för försvaret och åtalet i en domstol. Allt beror på tolkningen, anser Mohammed Qatan, ledare för det inflytelserika islamistiska partiet Al-Isla, intervjuad på sitt kontor i Jemens huvudstad Sanaa. Konfliktslaten Collin var det som besökte honom där. Ni lyssnar alltså till konflikt som idag handlar om vad som händer med hoppet om demokrati i arabiska länder när islamistiska partier samtidigt rycker fram. För att islam kommer att dominera polit politiken i de postrevolutionära arabiska länderna råder det knappast någon tvekan om. Vägen till demokrati kommer inte att ta en omväg runt moskén utan måste gå igenom den som det brukar heta. I Libyen blir islamister allt mer tongivande i övergångsfasen och det tunisiska al partiets framgångar i valet som vi börjar dagens program med väntas följas av seger för det egyptiska muslimska brödraskapet eller åtminstone framgångar. Men exakt vilken politisk riktning eh, islam utvecklas i ja det är beroende av många olika faktorer medan det egyptiska brödraskapet är pressat av radikala bokstavstrogna så kallade salafister utkristalliserar sig Samtidigt traditionell höger-vänsterpolitik inom brödrarskapet. En av politisk islams skarpaste unga tänkare, Ibrahim El-Hudaibi, hoppas på en framtid då just sakpolitik blir viktigare än frågor som om religiös identitet. Vår korrespondent Cecilia Uden har träffat El-Hudaibi i Kairo. Mitt i Kairo, mitt i gatan, en skok får till Salu. De ska slaktas i gryningen i morgon bitti när den muslimska högtiden al Adha inleds. Alla som har råd slaktar ett får till minne av Koranens och Bibens Abraham, Ibrahim på arabiska, som i sista minuten fick Guds tillstånd att offra ett får istället för sin son. Aidel Adha är den största muslimska helgen på året och här i Kairo kanske en liten paus i landets allt mer infekterat, besvikna, postrevolutionära fas. Där militären blir mer och mer lik Mubarak's gamla regim med bloggare i fängelse, militärrättegångar och presscensur. Där allt fler misstänker att militären inte vill lämna ifrån sig makten. Där salafister och islamistiska extremister påverkar politisk islam. Och där vissa liberaler och socialister har blivit tveksamma till demokrati och undrar om det kanske vore bättre att armén satt kvar istället för att makten överlämnas till islamister. Ett Egypten som inte längre har samma stolta resning som under revolten då talkören löd Irfara saqfo enta masri, bär ditt huvud högt, du är egyptier. Men om man utgår ifrån att Egypten kommer på fötter och går till val den 28 november, vad blir det då för typ av islamism de stolta egyptierna då till slut väljer, frågar sig många bedömare. En turkisk modell, en tunisisk eller en mer konservativ? Kommer det nu att visa sig att alla de miljontals egyptier som varit gästarbetare i Saudiarabien kommer hem indoktrinerade? Eller är det kanske tvärtom? Det är denna typ av frågeställningar som sysselsätter den 28-årige islamisten Ibrahim Hodeibi. Han är avhoppad, tidigare medlem av Brödraskapet, idag forskare vid en nystartad egyptisk think tank och övertygad om att det vidare begreppet islamism måste omdefinieras i framtiden och kommer att genomgå stora förändringar under kommande år när folk inser att islamism inte är någon ideologi utan väldigt mycket en identitet. Som vi kommer att röra oss bort ifrån nu när islamistiska partier inte längre arbetar i motvind utan måste börja formulera sin politik, som han säger. Belonging to Islam will, will uh, manifest itself in more sophisticated forms. So that will mean that we will move beyond the question of religious moderation again and Go into the political orientation, which means that you would have a much wider spectrum, but it will not be appropriate then to call it Islamism. So, so it, I mean, it's, the question of identity will it will be there because you will always in every society have some people who are still obsessed with identity and so forth, but most of Islamists would realize within the next very few years.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 Det tar nästan en timme att åka hit från Tahrirtorget i centrum. Här ute är luften lite renare, allt är nytt och nästan alla hus ser ut som svulstiga bröllopstårtor med balustrad, balkonger och utvändiga korintiska pelare som inte fyller någon annan funktion än som fasaddekoration.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 So it's it's this challenge. None of them has went beyond this question, has gone beyond this question, and started discussing an, uh, a different question, a question of political orientation, which which has nothing to do with religious moderation. You could be uh, religiously moderate and a right wing politician, or religiously moderate and a left wing politician. So uh, this question of religious or uh, of political orientation is not yet sufficiently tackled by political parties. Man kan vara sträng och bokstavstrogen i religiösa frågor och samtidigt vänsterliberal i ekonomiska eller tvärtom. Och verkliga politiska frågor hamnar ständigt i skuggan av islamiska identitetsfrågor menar Ibrahim Hodeibi. Bland annat för att den största rörelsen, den som han själv tillhört tidigare, det muslimska brödraskapet, fastnar i religiösa disputer när de till exempel utmanas av bokstavstrogna salafister. Och denna situation beror väldigt mycket på att vänstern är så svag i Egypten jämfört med till exempel Tunisien där Ennahda-partiet stärkts politiskt av den tunisiska vänstern, säger Ibrahim Hodeibi. For, for det väldigt i Egypten däremot utmanas mainstream-islamister inte från vänster utan från dogmatiska salafister, vilket Brödraskapet medger och till och med beklagar. Jag träffade Mohammed Beltagi, en av de så kallat moderata ledarna för Brödraskapets nybildade parti Frihet och Rättvisa. Jag tror att det här är en del av demokraterna i Moskland. Jag tror att förändra det är det tunisiska valet var en seger för demokrati i arabvärlden och självklart ett starkt uppsving för politisk islam, säger Mohammed Beltagi, en av det egyptiska brödraskapets mer liberala politiker. Men hans entusiasm kan inte dölja en bekymrad rynka i pannan och möjligen också ett stänk av avundsjuka gentemot Tunisien. Under den tunisiska valkampanjen bedrevs skrämselpropaganda mot islamisterna. På valafischer kunde man till exempel se en kvinna i sjal som tröstar sina barn nu när pappa vill ha fyra fruar. Så blir det om islamisterna vinner, då blir det månggifte enligt sharia- det budskapet och en natta partiets politiker tvingades på defensiven. De fick försäkra att de inte alls var kvinnofientliga och att de står närmare turkiska AKP än de gör talibanerna. I Egypten är klimatet ett helt annat. När det muslimska brödraskapet tvingas försvara sig så är det mot angrepp från bokstavstrogna dogmatiska salafister, inte liberaler. Salafister som anser sig vara ännu mer islamistiska och utmanar brödraskapet med religionen som vapen. är mm. Jo, det stämmer, säger Mohammed Beltegi. Vi har delvis tvingats försvara oss och till exempel återgå till den slitna parollen Islam är lösningen, trots att vi som parti kommit längre och egentligen vill förklara hur vi vill lösa Egyptens problem. Att det är bokstavstrogna salafister som påverkar tomläget i Egypten beror på att de liberala och socialistiska partierna är så svaga här, säger Mohammed Belthaggi, som verkar beklaga att politisk islam inte har några allvarliga utmanare från sekulärt håll. Och bland de salafister som påverkar debatten i Egypten finns till exempel tv-predikanten Sheikh Mohammed Farahat, som med koranverser i ett pärlband på tungan kan finnas stöd för de mest hårresande ståndpunkter som att kvinnan skapades av Gud för att producera män. Allah för att producera män. Eller att en kvinnas vittnesmål är värt hälften så mycket som en mans, eftersom kvinnan är svag, emotionell och har fysiska tillstånd som påverkar tillförlitlighet och minne. Känner Marandi att det är en röd att vara en röd bild en röd bild av och och till sist vädjar Mohammed Farahat till mig att jag ändå måste förstå hur svårt det är för honom som muslim att se att det uppförs nya kyrkor i Egypten. Eftersom de kristna tillber tre gudar: Fadern, Sonen och den Helige Ande. Och det är ju fel. Det finns bara en Gud, säger han. Al-Muslim Yapul Allah Wahid. Det är väldigt Allah not sri. Det känns som en grov förolämpning att bunta ihop en person som Ibrahim al-Hudejbi med den salafistiska tv-predikanten Farahat. Men i västvärlden går båda två under samma grova beteckning islamister. Ibrahim var tidigare aktiv medlem av det muslimska brödraskapet och han har familjeanor inom rörelsen. Hans farfar var brödraskapets ledare på 80-talet. Men Ibrahim hoppade av i protest mot allt mer konservativa ståndpunkter för ett par år sedan. Idag är han rådgivare åt vissa av de moderata politikerna inom rörelsen- men samtidigt fri att säga vad han tycker om till exempel den låga intellektuella nivån inom brödraskapet- eller om hur klimatet i Egypten bidragit till politisk omognad, där man inte förmår att på djupet studera till exempel erfarenheterna från Turkiet eller ens fråga sig vad Turkiets utrikespolitiska omsvängning innebär för Egypten, eller vad Egypten bör ha för utrikespolitik i framtiden. There is no sufficient study or understanding of, of the or what it, what it stands for. Then after i början var brödraskapet skeptiskt till AKP om svängningen kom först efter sket to Gaza och efter att populisten erdogan haft sina utfall mot Israel. Men ingen verkar ha studerat eller analyserat Turkiet på djupet utan medlemmar av brödraskapet åker dit med ytliga frågor om hur AKP gjorde för att lyckas så bra i valet. Och när brödraskapet vill bilda utrikespolitisk allians med Turkiet så bygger det inte på några strategiska överväganden utan bara känslor, säger Ibrahim el -Hodeidi. En gång för mer än 20 år sedan berättade jag i ett reportage hur jag såg en kvinna i svarta slöjor gå över gatan i Kairo med en symaskin på huvudet. Skeptiska lyssnare hörde av sig och tvivlade på att jag talade sanning. En tung symaskin på huvudet. Så när jag nu berättar att jag i förra veckan såg en kvinna gå över gatan med en hel gaspis på huvudet så räknar jag med att vissa av er inte kommer att tro mig. Men det är sant. Lika sant som att det egyptiska folkets bördor har ökat efter Mubaraks fall. Och just nu verkar de tynga ner mer än befrielsen från diktatorn lättar upp. Sveriges radios korrespondent Cecilia Uden om en tid av allt intensivare politisk omorientering och kamp också inom stora islamistiska rörelser som det muslimska brödraskapet i Egypten där både politiska vänster och högerfraktioner står mot varandra men också religiöst moderata och radikala salafister. Något som är bra att ha i minne när vi nu kommer att följa bevakningen av det första demokratiska valet i Egypten i slutet av den här månaden. Så tillbaka till Jemen, det land där det arabiska upproret varat längst och våren låtit vänta på sig. I tio månader nu har demonstranter ockuperat stora delar av Sanaa, huvudstaden, för att på så sätt tvinga president Ali Abdallah Saleh att avgå. Och här i konflikt har vi flera gånger under året återkommit till situationen i Jemen, som allt eftersom tiden gått blivit allt blodigare. They were shot at from the roofs and uh, buildings uh, near where they are protesting. They're still there, but there's a lot of um, blood around, uh, especially in the areas where they were shot at. The um, field hospital where they tried to rush uh, the injured is, is panicking and um, uh, there's a state of, of concern. Uh, but they're still there. They didn't leave. Så berättade Nadia al chefredaktör för den oberoende jemenitiska tidningen Yemen Times, när konfliktslåten Collin ringde en i mars. Då hade krypskyttar, antagligen från regeringsstyrkorna, precis skjutit ihjäl 52 människor som protesterade vid universitetet i Sanaa. Nadia al vittnade om ett blodbad på gatorna, men sa att demonstranterna vägrade lämna platsen. Då... Då var hon själv övertygad om att president Saleh skulle avgå inom kort. Den här kampen är på liv och död nu, sa hon på telefon från Sana då alltså i mars. It's like before that it was a part of a revolution, ousting a regime change. Now it's like do it or die. Do you think they will be able to to oust the president? If it continues as it is, it definitely. Mm. Men idag, ett drygt halvår senare, sitter president Salle fortfarande vid makten. Och framtiden är mer oklar än någonsin. information. Nadja försöker snabbt städa rent på sitt skrivbord innan intervjun. Det är en salig röra av visitkort, räkningar och gamla utgåvor av Yemen Times. Um, how how has the paper changed during the the protests? Well, uh, one thing is that economical uh, problems came up because uh, we rely on advertisements, and so a lot of advertising went down. We had to cut down the number of pages. We had to let go of some people, and um, it became as if we are an, an opposition newspaper after some time because everything is about the protest. And you're looking for other news and you can't find something else that you can report on. Själv har Nadia också förändrats. Jag känner mig yngre säger hon även om jag bara är 34 år. I feel younger. <laughs> Not that I am that old, I'm only 20 34, but I feel um inspired, a lot of inspiration. And um in the beginning of my work over eight years ago, I felt I used to be very um Mm, that's the word, sensitive tissues. Like when I see hunger, I go oh, and when I see somebody killed, I go ah, oh. and then after time you get thick-skinned, you know. It's like, and then the revolution ignited some feelings, and now I feel like inspired. And I feel like, yes, we can't let this happen, and oh my god, and cry. I cry sometimes when I when I see things, and uh, it affects me. Jag har blivit mer engagerad och mycket blödigare, säger Nadja. Jag gråter ibland, det gjorde jag aldrig förr. hur mycket sorgliga saker jag än rapporterar om. Hon är fortfarande övertygad om att president Saleh kommer att lämna ifrån sig makten, men tror inte längre att det kommer att ske genom en faktisk revolution, utan snarare blir det någon slags samlingsregering som styr Yemen i framtiden, säger Nadja Al-Sakhaf. Och den kommer antagligen att ledas av islamistiska alisla överlägset ett största oppositionspartiet. Sist jag träffade Nadja för snart två år sedan var hon väldigt kritisk till Al-Islah, som hon såg som ett alltför ideologiskt och fundamentalistiskt parti. Men nu är det annorlunda, säger hon. Den arabiska våren har politiserat Al-Islah. But now they're becoming more and more politicized rather than ideologically driven, and I believe that Al-Islah tomorrow is going to be a little bit different from Al-Islah before, because it will realize that in order to accommodate the world's um, um, demands, they will change. The same way Hamas has changed. If you look at Hamas today, it's so different from Hamas when it was in the opposition. Precis som Hamas har ändrat sig sedan de kom till makten så kommer även al att förstå att de måste spela enligt reglerna nu om de ska få omvärldens stöd säger Nadia al-Sakaf. Men hon tillägger att det som har gjort Al-Islau och andra islamistiska partier till så starka aktörer under den arabiska våren kan bli ett problem när de väl sitter vid makten. Uh, al -Isla in particular in Yemen, but the Muslim Brothers generally all across the region have been very organized in their way. They have a strong support group and um, they have people who, if you tell them drop everything and go and stand in front of the bullet, they will do it. So that is a very, in one way it's a very good organization, but in another it's, it's also dangerous because. Det är mycket Alislas styrka är deras organisering. De kan få folk att ställa sig framför en gevärskula om så krävs, säger Nadja Lzakaff. Och det är ju också det farliga. De förlitar sig på människors lojalitet snarare än deras fria tänkande. Men hon är inte för orolig. För om det är någonting som det här året har visat, så är det att människor vill och kan tänka själva, säger Nadja. Nu vet alla, inklusive islamisterna själva, att om folket inte gillar hur landet styrs i framtiden, så kommer de att göra sina röster hörda. The point is that the people now are more aware and empowered than anytime ever in the recent history. This means that people are saying, "Let me try. Let me have a say." And regardless of who eventually comes to power, the empowerment that comes within the people and civil society and media knowing that they can play around and can hit somebody on the head very hard if they don't like him makes us confident that we give them a chance. If it doesn't work, we'll try something else. Särskilt kvinnorna har blivit starkare och mer politiskt medvetna under den här revolutionen, säger Nadja. Jag har träffat kvinnor som säger att de känner sig säkrare under protesterna än när de är på väg hem efteråt. A lot of women, especially in the beginning of the revolution, were saying that they felt safer inside the revolution square than on the way to their homes, for example. Och säger Nadja Alsaqaf. Min största farhåga gäller inte religionen och inte heller islamisterna, oavsett vilken politisk falang de kommer ifrån. Ja, i orolig för männen. It's like they're tired of being polite, or tired <laughs> of uh, of thinking modern. Um And this is what worries us. For example, in the next phase, if the revolution hype is over, and then women are realized that, okay, now what? And they say, now nah, things are normal. Now we don't have a revolution, so you can go back home. De jemenitiska männen har tröttnat på att vara jämställda. Nu tycker de att allting kan bli som förut igen. Och då ska kvinnorna helst vara hemma, säger Nadja al-Sakaf. Okej, okay. så so nice to meet you. Tack igen. Bye, bye. På vägen hem till hotellet så funderar jag över vad Nadja sagt. Vad är islamism och vad är bara gamla patriarkala strukturer? Och vilka frågor ser som politiska nödvändiga att förändra? Och vilka räknas snarare som kulturella sedvänjer upp till var och en att besluta om. På andra sidan gatan från mitt hotell har ett stort grott tält spänts upp. Det är en bröllopsfest där inne. Män sitter i långa rader på marken med kinderna fulla av kattblad. De verkar helt oberörda av skottlossningen som hörs bara några kvarter bort och granatattackerna mot gamla stan precis i närheten. Framme vid podiet sitter brudgummen Ahmed omgiven av sina bröder. Och bruden då, undrar jag. Nej, kvinnorna är aldrig med under bröllopsfesten, säger Ahmed. Hon är hemma i Hadda, kvarteret där vi bor. Mm. Musik från en enskönad bröllopsfest i Jemens huvudstad Sanaa. Konfliktslotten Kolin var det som var där i veckan. Och just frågan om vad som faktiskt är ideologiskt motiverad politik baserad i islam och vad som är nödvändiga taktiska hänsyn till gamla sädvänjor är frågor som också politiskt aktiva så kallade islamister i de här gryende demokratierna i arabvärlden brottas nu med för fullt. I dagens konflikt har vi hört flera exempel på det. Och framtonar en bild av väldigt många olika politiska hållningar och åsikter bland de som buntas ihop som islamister. Islamister i Tunisien, Yemen och Egypten försöker gå en balansgång mellan religiöst moderata och religiöst radikala men också mellan politisk vänster och höger. Det har vi talat om i dagens konflikt som är slut för idag. Mer information länkar. Dagens program och äldre upplagor finns på vår hemsida www.sverigesradio.se-p1-konflikt. Producent idag och resande reporter var Lotten Kolin, tekniker Tor Sigvardsson och jag, jag heter Mikael Olsson.